פרק ח. בשנת שלוש למלכות בלשצר המלך, חזון נראה אלי אני, דניאל, אחרי הנראה אלי בתחילה. ואראה בחזון, ויהי בראותי, ואני בשושן הבירה, אשר בעילם המדינה. ואראה בחזון, ואני הייתי על אובל אולי. ואשא עיני ואראה, והנה איל אחד,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 ולא היה כוח בעיל לעמוד לפניו, וישליחהו ארצה, וירמסהו, ולא היה מציל לעיל מידו. וצפיר העזים הגדיל עד מאוד, וכעוצמו נשברה הקרן הגדולה, ותעלנה חזות ארבע תחתיה לארבע רוחות השמים. ומן האחת מהם,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 ותשלך אמת ארצה, ועשתה והצליחה. ואשמעה אחד קדוש מדבר, ויאמר אחד קדוש לפלמוני המדבר, עד מתי החזון התמיד והפשע שומם? ט' וקודש וצבא מרמס? ויאמר אלי עד ערב בוקר, אלפיים ושלוש מאות, ונצדק קודש. ויהי בראותי אני, דניאל, את החזון, ואבקשה בינה, והנה עומד לנגדי כמראה גבר, ואשמע כל אדם בין אולי, ויקרא ויאמר, גבריאל, הבן להלז את המראה. ויבוא אצל עומדי, ובבואו נבעטתי, ואפלה על פניי, ויאמר אלי,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 מלך יוון, והקרן הגדולה אשר בין עיניו, הוא המלך הראשון, והנשברת, ותעמודנה ארבע תחתיה, ארבע מלכויות מגוי, יעמודנה ולו וכוחו, ובאחרית מלכותם, כהתם הפושעים, יעמוד מלך עז פנים ומבין חידות, ועצם כוחו ולו וכוחו, ונפלאות ישחית, והצליח ועשה, והשחית עצומים ועם קדושים, ועל שכלו, והצליח מרמה בידו, ובלבבו יגדיל, ובשלווה ישחית רבים, ועל שר שרים יעמוד, ובאפס יד יישבר. ומראה הערב והבוקר, אשר נאמר, אמת הוא, ועתה סתום החזון, כי לימים רבים.